Рік Янсі. Учень монстролога. Книга друга. Бійня. Частина одинадцята. Тепер у нас немає вибору. Ранок видався похмурий. Небом пливли темні хмари, немов нескінченні сірі брижі на холодній воді. Дув сильний західний вітер. Коли я виринув із в'язкої напівдрімоти, сном це не можна було назвати, на Гаррінгтон-Лейн стояла тиша, тільки вітер гуляв карнизом та поскрипував немов зітхаючи старий будинок. Двері в кімнати доктора і Кернса були зачинені, а ось двері в кімнату Малакіні, і ліжко його було порожнє. Я поспішив униз і побачив, що двері в підвал теж відчинені, а внизу горить світло. Я думав, що побачу там доктора, натомість я виявив Малакі. Він сидів, схрестивши ноги у вовняних панчохах на холодній підлозі, пильно роздивляючись монстра, що висить догори ногами за кілька кроків від нього. Малекі, сказав я, тобі не треба було сюди спускатися. Я не міг нікого знайти, відповів він, не відриваючи погляду від мертвого антропофага. Мало не збожеволів спочатку, додав він буденним голосом, думав, що це вона. Ока-то немає. Ходімо, потягнув я його за рукав. Я приготую сніданок. Я тут подумав, Уіле, коли все скінчиться, давай втечимо. Ти і я разом. Можемо записатися в армію. Мене не візьмуть, я ще не доріс. Будь ласка, малик, і ходімо. Доктор не... Або можемо податися на китобійне судно. Або виїхати на захід. Ось було б чудово. Ми могли б стати ковбоями, вил Генрі, або солдатами в Індії, або поза законом, як Джессі Джеймс. Хочеш бути поза законом, вил? Моє місце тут, відповів я, з доктором. А якщо він поїде, тоді я поїду разом із ним. А якщо помре, якщо не переживе сьогоднішній день? Я застиг від такого припущення. Мені ніколи не спадало на думку, що Уортроп може померти. «З урахуванням того, що я був сиротою, і моя наївна віра в те, що батьки житимуть вічно, була зломлена, я міг би розглянути таку можливість. Але ні, до сьогоднішнього дня я і помислити про це не міг. Тепер мене пересмикнуло. Що, якщо доктор справді помре? Свобода? Так, свобода від того, що Кернс назвав темною і брудною справою. Але свобода для чого? Куди я подінуся?» «Що буду робити?» «Напевно, мене відправлять в інтернат, або підберуть мені сім'ю». «Що гірше, жити під опікою такої людини, як монстролог, або тягнути нещасне самотнє існування сироти, нікому не потрібного, позбавленого всіх надій?» «Він не помре», – сказав я більше самому собі, ніж Малакі. «Він і раніше потрапляв у халепи». «Я теж», – відповів Малакі. «Минуле не дає жодних гарантій на майбутнє, Уілл!» Я знову потягнув його за рукав, кваплячи. «Я не знав, як відреагує доктор, якщо виявить нас тут, і в мене не було жодного бажання з'ясовувати це». Малакі відштовхнув мене, ткнувши рукою в ногу. «Щось брякнуло в моїй кишені». «Що це?» – запитав він. «Що в тебе в кишені?» «Не знаю». Чесно відповів я, бо геть забув. Я витягнув їх із кишені, і вони, клацаючи і бійчись один об одного, лягли в мене на долоні. «Це доміно?» «Ні, кістки», – відповів я. «Вони називаються кістки долі». Він узяв одну і почав розглядати. Його сині очі захоплено заблищали. «А для чого вони?» «Передбачати майбутнє, здається». «Майбутнє?» Він провів пальцем по хатеримудрому обличчю на зображенні. А як ними користуватися? Я точно не знаю. Вони належать доктору. Точніше, належали його батькові. Думаю, їх підкидають у повітря, і те, яким боком і в якій послідовності вони впадуть, має про щось говорити. Про що? Про майбутнє, але... Ось і я кажу. Минуле нічого не означає. Дай на мені їх. Він узяв фігурки, стиснув їх між двох долонь і потряс перетасовуючи. Фігурки заклацали. Гучний звук рознісся луною в холодному сирому повітрі підвалу. Я побачив відображення його рук, що струшують кістки долі у величезному чорному оці мертвого антропофага. І ось Малакій підкинув кістки в повітря, вони закрутилися перевертаючись і разом обсипалися на цементну підлогу. Малакі зігнувся над ними, розглядаючи, що вийшло. «Усі обличчям до гори», – пробурмотів він. шість черепів. Що це означає, Вилл?» «Я не знаю», – сказав я. «Мені доктор не розповідав». «Ось я і збрехав. Нехай це і найгірший вид блазенства». Я ледве вмовив його піти зі мною на кухню, щоб поїсти щось. Я якраз ставив чайник на вогонь, коли відчинилися задні двері, і в кімнату ввалився доктор. Обличчя в нього було перекошено від тривоги і занепокоєння. «Де він?» – заравів доктор. У цей момент Кернс увійшов у кухню з холу, і вигляд у нього був настільки ж спокійний, наскільки у доктора розбурханий. Кернс був елегантно одягнений і зачесений. Доктор був розпатлений і неголений. «Де хто?» – запитав Кернс. «Кернс, де вас носить?» «Я ходив по землі і обійшов її. А що?» «Усе приготовлено майже годину тому. Чекають тільки на нас». «А котра година?» Кернс театральним жестом витягнув із кишені жилета годинник і відкрив кришку. «О пів на одинадцяту!» – вигукнув доктор. «Справді? Так пізно?» Він потряс годинником під вухом. «Ми не встигнемо, якщо не поквапимося просто зараз!» «Але я ще не снідав!» Він подивився на мене, а потім помітив малекі, який сидів за столом, і дивився на нього заворожено, напіввідкривши рот. «О, привіт! Ти, мабуть, бідолаха стінет! Прийми мої співчуття! Така трагедія! Не так зазвичай зустрічають творця! Але як би там не було, всі ми там будемо!» «Згадай про це, коли наступного разу приставиш пістолет до голови Уортропа». «У нас немає часу снідати!» – наполягав Уортроп. Він почервонів. «Немає часу снідати? Але я ніколи не виходжу на полювання на порожній шлунок, Пелінор. Що ти там готуєш, Виле? Яйця? Звери і мені два. Без шкоролупи в окропі. Один тост і кава найміцніша, яку тільки можеш зробити». Він опустився в крісло навпроти Малекі і широко посміхнувся в вортропу, блиснувши ідеальними зубами. «Тобі б теж поїсти, друже мій!» «Уіл Генрі, ти взагалі коли-небудь годуєш цю людину?» «Я намагаюся, сер. «Можливо, у нього кишковий паразит. Мене б це не здивувало!» «Я почекаю на вулиці», – сказав доктор Стримано. «Посуд мити не треба, Уіл Генрі!» «Констебель і його люди чекають на нас». Він вийшов, грюкнувши дверима. Кернс підморгнув мені. «Оголений нерв», – зауважив він. Він перевів погляд своїх популястих очей на Малакі. «Наскільки ти наблизився?» «Наблизився?» Луною відгукнувся Малакі. Здавалося, він трохи очманів від потужності, що виходить від Кернса, від його привабливості. «Наскільки ти наблизився до того, щоб натиснути на гачок і вибити йому мізки?» Малокі опустив очі в тарілку. «Не знаю». «Не знаєш?» «Гаразд, я запитаю інакше». «У той самий момент, коли ти приставив дуло до його обличчя, коли ти міг всадити йому кулю в лоб, рознести його череп на частини, лише злегка натиснувши на гачок, що ти відчув?» «Страх». «Страх? Хм, ну, можливо. Але чи не відчув ти також певного, як би це сказати, певного захоплення?» Малакій похитав головою. Він був приголомшений, але одночасно, як мені здалося, заворожений і якось підкорений цією людиною. «Я не розумію, про що ви говорите». «Та прекрасно ти розумієш». «Момент ейфорії, коли чиєсь життя опиняється ось тут, у твоїй владі!» Він витягнув уперед руку, розкривши її долонею догори. «І ти вирішуєш їхню долю! Ти, а не невидиме казкове щось! Було в тебе так? Ні?» «Ну що ж, треба думати для того, щоб відчути це. Потрібно мати справжній намір, бажання, волю!» Ти не мав наміру його вбивати. Ти не хотів насправді знести йому череп. Мені здавалося, хотів. А потім малий подивився вбік, не в силах закінчити фразу. Поетична натура і правосуддя. Слухай, а от мені цікаво, якби Вортроп постукав у двері вашого будинку і сказав твоїй родині: «Швидше, тікайте звідси, поблизу розгулюють безголові людожери. Твій батько просто зачинив би двері або відправив би Уортропа в найближчу психлікарню». «Це дурне запитання», – сказав Малакі, – «тому що Уортроп нас не застеріг. Він нікого не застеріг». «Це не дурне, а філософське питання», – поправив його Кернс. «І тому безглузде». «Коли ми нарешті вийшли...» Доктор міряв кроками двір. Обрайан стояв поблизу, поруч із великим возом, у якому вже лежали валізи Кернса. Поглянувши на них, англійський Денді сплеснув руками і вигукнув. «Та що ж це зі мною? Я мало не забув. Уіл, малаки, біжіть скоріше наверх і тягніть мій ящик і маленький чорний НССР. Та худчіш! Несіть дуже обережно, особливо ящик, у ньому крихкий вантаж». Виявилося, він уже закрив кришку ящика і обмотав її шовком, обв'язавши тією ж мотузкою, що й раніше. Я поставив маленький чорний НССР зверху, але малакі сказав, «Ні, Уіла, так він упаде, коли ми будемо спускатися сходами. Давай його сюди, я повішу його на руку». «А він легше, ніж я думав», – сказав він, коли ми несли ящик вниз. «Що в ньому?» «Я зізнався, що не знаю». Я говорив правду, я не знав, але я підозрював. Це було моторошно. Так моторошно, що і в кошмарному сні не привидеться. Просто розуму незбагненно. Але це і була монстрологія, наука, що вивчає незбагненне. Ми завантажили ящик поруч із валізами. Кернс то підбадьорював нас, то застерігав. «Вантажте, вантажте, хлопчики!» «Не так швидко, не так швидко, акуратніше!» Згодом він оглянув весь вантаж, швидко кивнув і потім витягнув шию, дивлячись на небо вивчальним поглядом. «Будемо сподіватися, ці хмари розвіються, Пеліноре. Сьогодні вночі нам конче треба, щоб був повний місяць». Доктор, Кернс і Обрайан вирушили з вантажем. Ми з Малакі їхали за ними верхи. Малакі на жеребці доктора – я на своїй кобильці. З кожним кроком, що невблаганно наближав нас до місця жорстокого вбивства його сім'ї, Малак і дедалі більше замикався в собі. Погляд його знову набув того моторошного потайбічного виразу, який був у нього в день нашої зустрічі в церкві. Чи знав він в глибині душі, що за доля уготована йому? Чи перечував, що їде на зустріч в чорній прірві? Якщо й так... Він не повернув назад. Близько полудня ми зустрілися з Морганом і його людьми біля будинку Стінетів. Між доктором і Кернсом спалахнула суперечка. Не вперше і не востаннє за ці два дні. Кернс бажав оглянути місце кривавого побоїща. Уортроп хотів негайно почати приготування до страшної нічної події, що вселяє забобонний жах. «Я не заради збоченого задоволення хочу оглянути будинок, Уортроп», – сказав Кернс. «Ну, не тільки заради цього. Ви могли щось упустити, а воно може виявитися корисним». «Що, наприклад?» – запитав доктор. Кернс повернувся до Моргана. Той виглядав змученим, очі почервоніли. Було ясно, що він не спав усю ніч. «Констебель, ви охороняєте місце злочину. Будь ласка». «Можу я його оглянути?» «Якщо ви вважаєте це настільки необхідним», – роздратовано відповів Морган. «Я дав згоду покладатися на ваші судження і ваше керівництво, тож...» Керн сторкнувся капелюха кінчиками пальців, підморгнув і зник у середині будинку. Констебль повернувся до Уортропа і видихнув. «Якби ви не поручилися за нього, Уортроп, я прийняв би його за шарлатана». Він занадто веселий і безтурботний для такої жорсткої і нещадної справи. Це веселощі і радість людини, яка ідеально підходить для такої роботи. Морган наказав Обрайну чекати Кернса біля дверей, а ми й приєдналися до його помічників, які чекали в церкві. Констебель вибрав для участі в полюванні шістьох чоловіків. Вони сиділи на передній лаві, там же, де вчора сидів, стиснувшись у грудку Малакі. Збоку в них стояли гвинтівки, вираз обличчя був твердим і рішучим, погляд пильним, коли Морган представив їм монстролога. «Це доктор Уортроп, для тих із вас, хто його не знає або не чув про нього. Він – великий фахівець у цій галузі». Доктор серйозно кивнув, але ніхто йому не відповів і не кивнув у відповідь на його стримане привітання. У гнітючому мовчанні ми чекали, поки Кернс закінчить свою огидну інспекцію. Один із чоловіків підняв гвинтівку і ніби прицілився. Потім перебрав її і, задоволений її станом, знову поставив поруч із собою. Малакі сидів поруч зі мною. Він не ворушився і не говорив, тільки дивився вгору на розп'яття. У якийсь момент Морган зупинив погляд на нас і прошепотів вортропу. «Ви, звичайно, не збираєтеся брати хлопчиків із собою?» Доктор помотав головою і прошепотів щось у відповідь. «Але що? Я не зміг розібрати». Через півгодини двері відчинилися, і Кернс стрімко покрокував проходом. За ним поспішав Обрайен, немов листок, що мчить у стрімкому потоці. Він пройшов повз нас, не звертаючи уваги до центру, де з хвилину стояв не обертаючись спиною до нашої маленької пастви, задумливо дивлячись на хрест. Принаймні так могли подумати ті, хто його не знав. Морган терпів, скільки міг. Потім підвівся з місця, і голос його луною пронісся під склепіннями церкви. Отже, чого ми чекаємо? Керен схрестив руки на грудях і нахилив голову. Так він простояв ще трохи, перш ніж повернутися. І коли він повертався, обличчям його промайнула така собі усмішка, немов він згадав непристойний анекдот. «Так, це антропофаги. Сумнівів немає», – констатував він. «Їх і не було!» – злокинув Уортроп. «Давай ближче до справи, Кернс!» «Мене звати Корі!» «Ну все», – пробурмотів Морган. «З мене досить!» Він повернувся до снайперів, які сиділи на лаві в першому ряду. Доктор Уортроп запросив цього чоловіка, щоб він допоміг нам у справі, в якій, як він стверджує, у нього є досвід. «Величезний досвід», – поправив Кернс, – «у знищенні цих тварюк. Я представив би вам його, але не впевнений, що на даний момент він сам знає, як його звуть, якщо взагалі звуть хоч якось». «Навпаки», – у мене імен більше, ніж я сам можу порахувати. Кернс усміхнувся, але лише на мить. Дякую, Констебель, за те, що ви так тепло представили мене. За ваше схвалення і підтримку. Я докладу всіх зусиль, щоб виправдати ваші очікування. Він звернув свій погляд на людей, що сиділи перед ним. У напівтемряві церкви очі його були чорними, як ніч. З кишені штанів... Він витягнув увігнутий предмет розміром з монету. «Може мені хто-небудь сказати, що це таке?» «Пеліноре, тобі відповідати не дозволяється». «Ні? Ніхто?» «Тоді даю підказку. Я знайшов це щойно в будинку преподобного». «Нічого? Навіть жодних здогадок? Чудово!» Це, джентльмени, фрагмент скроневої кістки дорослого чоловіка, приблизно 40-45 років. Для тих із вас, чиє знання анатомії трохи постерлося, нагадую: скронева кістка частина черепа і не випадково найтвердіша частина вашого тіла. Незважаючи на це, у центрі ви бачите велику овальну дірку. Керенс підніс кістку до очей. І подивився у згаданий отвір, як у вічку. Цю дірку не просвердлили за допомогою хірургічного інструменту. Її проткнули зубом. І пробивна сила укусу цієї істоти така, як якби на нашу найтвердішу кістку джентльмени обрушився вантаж вагою в тонну. Він опустив уламок черепа назад у кишеню. Таку неймовірну силу укусу Антропофаги здобули під час еволюції, оскільки вони позбавлені корінних зубів. Два ряди менших зубів обрамляють великі центральні зуби. Передні зуби служать для того, щоб схопити і затиснути жертву. Інші – кількістю приблизно трьох тисяч, щоб розрізати і нарубати. Простіше кажучи, вони не жують свою здобич, вони ковтають її цілком. І ми, джентльмени, як евкаліптове листя для коали, містимо в собі весь необхідний раціон для цього виду істот. Вони буквально народжені, щоб їсти нас. Природно, цей факт викликає певне тертя між нашими видами, їм потрібно харчуватися. Ми воліли б, щоб вони цього не робили. З розвитку цивілізації ми отримали в наші руки такі засоби захисту, як списи й рушниці. Це схилило чашу Терезів на нашу користь. Антропофаги виявилися змушені ховатися, але одночасно в них розвинувся адаптаційний інстинкт, прояв якого призвів учора до таких сумних наслідків. Антропофаги стали люто захищати місце, де їм вдалося сховатися, і яке вони вважають своєю домівкою. І вони боротимуться за територію, яка їм належить до останнього подиху – всі, від малого до великого. Іншими словами, джентльмени, нещадність і жорстокість, з якої вони полюють, перевищує тільки безжальна лютість, з якої вони захищають свою територію. І саме на ній нам доведеться зустрітися з антропофагами сьогодні. На їхній землі, не на нашій. Ми самі виберемо час, але не місце. Ми кинемо їм виклик, і вони дадуть нам відповідь. І ось коли це трапиться, джентльмени, ви можете очікувати чогось на кшталт дитячої істерики. Тільки ось чинять цю істерику істоти семифутового зросту вагою приблизно в 250 фунтів з трьома тисячами гострих як бритва зубів, розташованих у центрі грудної клітки». Керенс усміхнувся. Просвітлений вираз його обличчя ніяк не відповідав вимовленим словам. «Сьогодні ви станете свідками кошмарного сну наяву. Ви побачите таке, від чого у вас серце піде вп'яти і кров застигне в жилах. Але якщо ви робитимете все, що я скажу, ви доживете до світанку і побачите сяйво нового дня. Але тільки якщо будете робити все, що я скажу». Якщо ви готові дати таку обітницю зараз, без застережень і зауважень, ви доживете до того дня, коли будете зачаровувати ваших онуків страшилками, згадуючи сьогоднішню ніч. Якщо ж ні, пропоную вам забрати ваші вінчестери і йти додому. У цьому разі дякую за увагу і попутного вітру вам у спину. Повисло мовчання. Кернс чекав, яким буде їхній вердикт. Навряд чи їм потрібна була ця лекція. Всі вони бачили людські рештки в будинку пастора і уявляли, на що здатні антропофаги. Вони розуміли, на що йдуть. Розуміли, але не здригнулися. Ніхто не прийняв пропозиції Кернса піти. Один з чоловіків відкашлявся і люто крикнув. «Не тільки вони вміють захищати те, що їм дорого, гади! Що ви хочете, щоб ми зробили?» Керенс одразу ж приставив чоловіків до роботи. З лісоматеріалів, що зберігаються на центральному подвір'ї, потрібно було спорудити дві платформи розміром 4 на 8 футів. Закінчивши, треба буде доставити їх на цвинтер, підняти за допомогою блоку і системи мотузок на висоту 10 футів на дерева, що розташовані вздовж західного кордону цвинтера, і закріпити там. Чому 10 футів? запитав доктор у Кернса, тоді як навколо стукали сокири і лунав пронизливий звук пилки. Вони можуть легко застрігнути на висоту в 10 футів. «Десять – досить високо», – неуважно відповів Кернс. У нього, вочевидь, було щось на думці з цього приводу, але наразі його сильніше турбувала погода. Він усе оглядав свої валізи і таємничий ящик та кидав погляди на небо. Близько третьої години дня, якраз коли був забитий останній цвях, заморосив дрібний дощ. Його краплі падали на окуляри констебля, змушуючи того весь час стягувати їх з носа і витирати об жилетку. Дощ загасив його люльку і злегка погасив бойовий настрій. Керн спомітив це і сказав, «Коли все закінчиться, прийшлю вам хорошого тютюну. Набагато краще за цей заячий послід, який ви курите». Констебель не звернув уваги на його слова. «Пеліноре, я хвилююсь щодо хлопчиків», – кивнув він у наш із бік. «Я вважаю так. Треба або залишити їх тут, у церкві, або відправити назад до вас додому. Їм немає сенсу. Навпаки», – перебив його Кернс. «Мені це на руку». «Можливо, ви маєте рацію, Роберте», – неохоче визнав Уортроп. «А ось і ні», – для мене в цьому весь сенс, зло кинув Малакі. Я не хлопчик, і я не піду. Я не можу взяти на себе таку відповідальність, Малакі. Мені совість не дозволить, беззлобно сказав констебль. Совість? закричав Малакі. А як щодо моєї совісті? Браво, розсміявся Кернс. Правильно, Малакі. Треба було залишитися в кімнаті, щоб тобі теж відірвали голову після того, як переламали всі кістки твоїй сестричці. Інакше, що ти за брат такий?» З криком люті Малакі кинувся на свого мучителя. Доктор перехопив його, коли той уже готовий був чепитися Кернсу в обличчя, і притиснув йому руки до тулуба, міцно тримаючи. «Ти зробив правильний вибір, Малакі», – прошепив Гортроп йому на вухо. «У тебе був моральний обов'язок. На твоєму місці я не говорив би про моральні зобов'язання, Пеліноре», – застеріг Кернс, і очі його блиснули від задоволення. «І в будь-якому разі це абсурдне знання непорушної моралі цілком і повністю химерний винахід людини. Примхлива вигадка натовпу. Немає ніякої моралі, крім моралі цієї миті». «Я починаю розуміти, чому ви з таким задоволенням полюєте на антропофагів», – сказав Морган з огидою. «У вас так багато спільного». Малакі обм'як у руках людини, яку вчора мало не вбив. Ноги хлопчика підкосилися, і тепер доктор тримав його, щоб той не впав на мокру землю. «А що, констебель, це правда», – погодився Кернс. «Ми багато в чому на них схожі». Нерозбірливі вбивці, рухомі мотивами менш ясними і ледь зрозумілими, ми так само люте боремося за територію. Єдина суттєва відмінність між нами антропофагами полягає в тому, що їм ще бракує досвіду в облуді і фальші, лицемірстві та брехні. Вони ще не набули вміння забивати і шматувати натовпи собі подібних, мотивуючи це благими намірами та благословенням згори». Він обернувся до Малакі. Тож давай, мій хлопчику, помстися. Ти знову знайдеш моральний вибір, який розриває твою душу на частини. І якщо сьогодні вночі ти зустрінеш свого Бога, ти зможеш подивитися йому прямо в очі і сказати, хай буде воля твоя. Він розвернувся на підборах і покрокував геть. Морган відвернувся в бік і демонстративно плюнув. Вортроп поспішно заспокоював Малекі. «Зараз не час піддаватися почуттю провини і жаліти себе», – сказав він. «Ви не зможете залишити мене осторонь», – була відповідь. «Мене ніщо не втримає». Вортроп кивнув. «Ніхто не буде тебе утримувати». Він подивився через плече хлопчика на констебля і сказав. «Дайте йому гвинтівку, і ми знайдемо йому місце, Роберте». «А Уил Генрі? Його-то, звісно, ви не візьмете з собою!» Я заговорив, сам ледь вірючи словам, що зірвалися в мене з губ. «Не відсилайте мене, сер. Будь ласка!» Ще не відповівши, доктор посміхнувся тихою і сумною посмішкою. «Ох, Уил Генрі, після всього, що ми пережили разом, як я можу відіслати тебе зараз, у найкритичніший момент? Ти для мене незамінний!» Платформи були надто великими і важкими, щоб вести їх на возі. Через дощ уже починало сутеніти, тож люди Моргана понесли їх самі, довгою дорогою, що вела до цвинтаря, а потім ще півмилі до головних воріт. Там вони перевели дух перед останнім ривком до пункту призначення. Місця, де старий Еразмус Грей зустрів свій безславний кінець у могилі, яку сам же й розрив. Тепер стало зрозуміло, чому вранці Кернса не було вдома. Коли ми дісталися, виявилося, що він уже добре ознайомлений з ландшафтом, уже вибрав дерева, на які, як на гаки, треба буде вішати платформи, і ретельно накреслив на аркуші паперу план місцевості аж до розташування могильних каменів. Між могилою Елізи Бантон і найближчими деревами він намалював червоне коло і надписав вишуканим шрифтом із віньєтками. Кільце забою, Почали піднімати платформи, вбиваючи якірні кріплення в дерева за допомогою обмотаних ганчірками молотків, перемовляючись тільки за допомогою жестів або тихим шепотом. Тому що Кернс дав суворі вказівки, перш ніж ми залишили церкву, якнайменше шуму і тільки тоді, коли це абсолютно необхідно. Хоча антропофаги страшні соні, окрім того, що їсти і спарюватися – вони тільки те й роблять, що сплять. Слух у них, як і чуття, вкрай розвинений. Навіть перебуваючи на багато футів від нас, під землею, крізь ґрунти каміння вони можуть нас почути або відчути. Так що хоча б в одному дощ нам на руку. Він зволожить землю і приглушить звуки». У той час, як троє чоловіків висіли, натягуючи своєю вагою мотузки, які кріпили задню частину платформ до дерев з гаками, інші вставляли квадратні скоби розміром 4х4 вздовж переднього краю платформ. Дошки, що залишилися, були прибиті цвяхами до стовборів двох дерев по обидва боки, в якості імпровізованих сходів. Потім кернс відправив Фобраєна, Малакі і Мене, принести його валізи. Крім ящика і нессера, їх поки залиште. Не хочу, щоб вони намокли. Ах, клята погода. Вортроп відвів його вбік, так щоб без того схвильований констебль їх не чув, і запитав: "Можливо, я шкодуватиму, що поставив тобі це запитання", прошепотів він. "Але що в ящику?" Керн сподивився на нього з удаваним подивом. "Жартуєш, Пеліноре?" Та ти прекрасно знаєш, що в ящику. Він підійшов до однієї з воліс і відкрив кришку. Усередині, упакована в окремі комірки, лежала дюжина чорних циліндрів. За формою вони нагадували ананаси, і кожен був обкладений соломою. Кернс витягнув один із них і тихо покликав мене: "Уіл Генрі, лови!" І він кинув мені циліндр. Той ударив мене прямо в живіт, і я ще деякий час смішно жонглював ним, намагаючись утримати в руках. Такий він був слизький. «Обережно», – попередив Кернс, – «тільки не впусти». «Що це таке?» – запитав я. «Я нарешті спіймав ананас. Він був вельми важкий для свого розміру». «Як? І ти ще називаєш себе асистентом-початківцем монстролога?» Незамінний інструмент у нашій роботі, Уилл Генрі. «Граната, звісно. Смикне он за те маленьке кільце». «Він жартує, Уил Ганрі», – тихо сказав доктор. «Не смикай, не треба». «Як із вами нудно», – поскаржився Кернс. «Ось що, Виле, призначаю тебе відповідальним за гранати. Будеш моїм гранадером. Хіба не чудово, а? Гаразд, будь гарним хлопчиком і щойно платформи встановлять, можеш піднімати гранати нагору». Він відкинув кришку другої валізи. Звідти він витягнув довгу і дуже міцну мотузку, до одного кінця якої був прикріплений важкий залізний ланцюг, а до протилежного кінця ланцюга був приварений гак. Потім він дістав металевий стопчик завдовжки в 4 фути і фут в окружності, загострений знизу, а зверху такий, що має отвір на кшталт вічка. Стопчик був дуже схожий на гігантську швейну голку. Останнє, що він витягнув із валізи, був великий молоток, яким забивають залізничні штирі. Він перекинув мотузку через плече, в іншу руку взяв молоток і стовпчик та покликав мене йти за ним. Я покрукував слідом і почув, як у мене за спиною констебель запитує пошепки Уортропа. «А це-то для чого йому знадобилося? Жах якийсь!» А Уортроп відповів загидою. «Це, щоб прив'язати і закріпити приманку». Кернс відміряв кроками приблизно 20 ярдів від дерев у напрямку могили Елізи Бантон. Опустився на одне коліно на мокру землю і примружився, приміряючись крізь сіру завісу дощу, яка відстань відділяє його від платформи. «Ось, так буде правильно!» – він узяв металевий стовпчик. «Уіл Генрі, тримай цей штир ось так вертикально, двома руками, а я буду забивати його в землю». Головне, не ворушись. Смикнешся, і я розплющу тобі руку. Я став у богнюку на коліна і стиснув двома руками стовпчик, спрямувавши його гострим кінцем у землю. Керн підняв молоток високо над головою, розмахнувся і вдарив з такою силою, що крихти шрапнелі полетіли на всі боки. Відлуння удару луною рознеслося над Цвінтером. Чоловіки, які прибивали цвяхами поперечні дошки до ніг платформи, стурбовано повернули голови на звук. Двічі Кернс піднімав молоток і опускав на стовпчик. Мої руки вібрували при кожному ударі, і я міцно стискав зуби, щоб випадково не прикусити собі язика. «Чудово! Ще разок і досить!» «Хочеш спробувати стукнути, Генрі? Він простягнув мені молоток. «Не думаю, сер, що зможу навіть підняти цей молоток». Чесно відповів я. Він же розміром із мене. Хм. А ти замалиною зріз для свого віку. Скільки тобі 10? 12, сер. 12? Треба буде поговорити з пелінором. Він морить тебе голодом. Я сам готую, сер. Чому мене це не дивує? Він стукнув по штирю ще раз, відставив молоток і потягнув за штир двома руками, крекчучи від напруги. Нормально. Сказав він задумливо «Скільки ти важиш, Уил?» «Не знаю точно, сер 75 або 80 фунтів» Він похитав головою «На вортропа треба подати в суд» «Гаразд» Він протягнув вільний кінець мотузки Крізь вушко стовпчика І зав'язав його якимось складним вузлом Потім велів мені взяти інший кінець Той, до якого прикріплювався ланцюг І йти до дерев Поки мотузка не натягнеться «Тепер смикни за мотузку, виле!» – крикнув він. «Смикай, що сили!» Він стояв упершись однією рукою в бік, а іншою – погладжуючи свої прозорі вуса. І дивився, який ефект справляє смикання мотузки на металевий стовпчик. Я тягнув, що сили. Ноги мої ковзали по мокрому липкому бруду. Він махнув мені що досить, підняв молоток і ще раз сильно стукнув по штирю. Потім покликав мене помохом руки. «Мотузка задовга, Вілл Генрі», – сказав він. Він розв'язав вузол, підняв одну штанину і витягнув довгий мисливський ніж з-під ременя, стягнутого на ікрі. Він окоротив мотузку приблизно на два фути, обрізавши її, а вона була товста і міцна, так легко, не мов, нитку. «У тій же валізі в мене лежить три зв'язки дерев'яних кілків, Вілл Генрі. Давай, збігай і тягни їх сюди». Я кивнув і кинувся за кілками, хоча й так уже важко дихав від зусиль з мотузкою. Добігши до валіз, я виявив Уортропа і Констебля все там же, і між ними розгоралася запекла суперечка, хоча вони говорили пошепки. Кожен свій аргумент Морган підтверджував тикаючи доктора в груди кінцем трубки. «Обов'язкове розслідування! Ретельне слідство! Я не можу бути зв'язаним словом, даним підтиском із примусу Уортроп!» Коли я повернувся, керн звірявся з промоклим планом на своєму листочку, відміряючи кроками відстань від центру стовпчика до кордонів кільця за бою. Відмірявши, він став вказувати мені, куди вбивати кілки з інтервалом у 4 фути, поки не вийшло рівне коло окружністю приблизно в 40 футів із металевим штирем у центрі. Західна частина кола була за 15 футів від платформи. Кернс із задоволенням оглянув свою роботу і поплескав мене по плечу. Прекрасно виконано, Уилгенрі, навіть у племені Маорі, яке винайшло цей метод, не змогли б зробити краще. До цього часу чоловіки закінчили з платформою і взяли в руки лопати. Кернс помахав їм рукою, запрошуючи приєднатися до нас. І вони зібралися навколо, похмурі, важко дихаючи. Вони вже падали від втоми. Кернс звернувся до них. У голосі його відчувалося нетерпіння. Ніч настане раніше, ніж ми могли передбачити, джентльмени. Тепер треба діяти швидше, швидше, так швидко, як ви тільки можете. Копайте, джентльмени, копайте. У стромлених кілків, які були для них мітками, чоловіки методично працюючи, рили неглибокий рів. Кам'яниста, волога земля скрипіла під їхніми лопатами. Цей звук приглушував дощ, який лив тепер суцільною стіною, барабанячи з частотою в тисячу крихітних ударів за секунду. Тож усі промокли до нитки, і у всіх волосся прилипло до голови. «Як шкода, що я забув удома свою шапочку». Збоку чоловіки з лопатами здавалося сірими тінями на кшталт привидів за темною матовою стіною дощу. «Пелінор», – сказав Кернс, – «допоможи мені з ящиком, будь ласка». «Так, до речі, про це ящик», – пробормотів Морган, поки його вивантажували з воза. «Я хотів би точно знати, що у вас у ньому лежить, Корі. Терпіння, Констебель, терпіння. Ви дізнаєтеся абсолютно точно, що в ньому. Обережніше, Пеліноре, опускаємо потихеньку. Уіл Генрі, захопи мій НССР, добре?» Він здер шовки з ящика і зняв кришку. Доктор відсахнувся, немов відмовляючись вірити своїм очам. Він знав, що в ящику ще до того, як Кернс відчинив його, але знати і бачити – не одне й те саме. Морган зробив крок уперед, щоб розглянути вміст ящика, і ахнув. Кров відхлинула від його обличчя. Він зміг тільки пробурмотіти щось незрозуміле. У середині ящика лежало тіло жінки одягнене в білу напівпрозору сукню. Вона лежала як у труні, очі заплющені, руки складені на грудях христом. Не старша за сорок. Можливо, колись вона була вродлива, але тепер обличчя її набрякло. На ньому проглядалися рубці, можливо, від віспи. Ніс збільшився і був червоним від капілярів, що просвічувалися, безсумнівно результат пристрасті до алкоголю. Крім сукні, на ній нічого не було. Ні перстня на руці, ні браслета на зап'ясті. Тільки навколо шиї була туго пов'язана стрічка кольору старої міді. І до цієї стрічки під підборіддям було прикріплене металеве кільце. Через кілька секунд, приголомшеного мовчання, Морган нарешті подав голос. «Це ваша приманка? А яку приманку ви б хотіли побачити, констебель?» – запитав Кернс. Питання було, звісно, суто риторічним. «Козеня?» «Коли ви вимагали недоторканності, ви не згадували про вбивство», – обурено вигукнув Морган. «Я її не вбивав. Тоді звідки у вас це вулична дівка Моргане?» – кинув Кернс. Здавалося, його вивела з себе лють констебля. «Один із людських покидьків, якими повниться закутки Балтімора», «Брудна істота, просякнута ромом і хворобами, чия смерть більше послужить шляхетній меті, ніж усе її промотане життя. І якщо те, що ми використовуємо її, ображає ваші почуття і суперечить вашій моралі, що ж, запропонуйте як приманку себе». Морган повернувся до Вортропа. «Пеліноре, але повинен же бути якийсь інший спосіб». Доктор похитав головою. «Вона вже відстраждала своє, Роберте» зауважив він. У нас зараз немає вибору. Треба зробити це. Він спостерігав, як Кернс виймає нерухоме тіло із саморобної труни, і в очах його стояло німе запитання. Голова жінки відкинулася назад, руки зісковзнули донизу, і мляво повисли, поки Кернс ніс її до кільця забою. Уіл Генрі кинув через плече Кернс. Подай мій НССР. Робота зупинилася, коли чоловіки з лопатами побачили Кернса з ношею. Роти в них відкрилися, очі перебігали з Кернса на Моргана. Констебель подав їм знак «Копайте! Копайте!». Кернс обережно поклав тіло поруч із залізним стовпчиком вбитим у землю, дбайливо піднявши і підтримуючи рукою голову жінки. Він кивнув на мотузку. «Я поставив НССР поруч із ним», і простягнув мотузку з ланцюгом на кінці. Він зачепив гак, припаяний до кінця ланцюга, за кільце нашої жінки. «Не розумію, через що Морган так засмутився», сказав він. «Маурі використовують у таких випадках 14-річних незайманих дівчат-рабинь. Деякі тварини, Вил Генрі!» Він посмикав за ланцюг. Голова жінки сіпнулася, причеплена за гак. «Добре». Він опустив її голову на землю розмиту дощем. Потім піднявся і оглянувся навколо. Я глянув праворуч у бік платформи і побачив самотню фігуру, що стояла там з винтівкою на готові, немов вартовий на посту. Це був Малакі. Він пильно дивився на нас. Хоча монотонний дощ усе ще лив і лив, а сірий день переходив у вечір майже непомітно, все ж виникло відчуття, що час побіг швидше, що годинник то цокає. З воза вивантажили дві великі бочки сумішшю газу і рослинної олії та вилили вміст у рів, що оточує тіло жінки. Керенс наказав усім піднятися на платформу і ще раз повторити те, що він називав основними правилами Маурі. «Я стріляю першим», – нагадав він промоклим до нитки, забрудненим з голови до ніг людям. «Ви чекаєте мого сигналу, щоб відкрити вогонь». Цільтеся їм у той простір, який розташований прямо під пащею або в нижню частину спини. Постріли по інших частинах тіла будуть для них нешкідливі. Скільки в нас буде часу? запитав хтось. Ризикну припустити, що за такої погоди менше десяти хвилин. Цього більш ніж достатньо, щоб зробити справу, принаймні завершити цю фазу справи. Але й десять хвилин здадуться вам вічністю. Пам'ятайте, ми залишаємо платформу тільки у двох випадках. Якщо ми закінчили роботу, або якщо комусь із людожерів вдалося перебратися через рів. Хто чергує біля рову? Чоловік із вузьким обличчям на ім'я Брок підняв руку. Керн скивнув і сказав. Стійте поруч зі мною і чекайте наказу. Нічого не робіть, поки я не скажу. Правильно розподіл часу і синхронізація, джентльмени. «Ось що головне, щойно ми помітимо першого розвідника-антропофага. Ну добре, питання є? Може, хтось передумав? Зараз ще можна піти». Він підняв до неба обличчя і заплющив темні очі під дощем. На його чуттєвих губах грала усмішка. «Фатальна година настала!» «Ми всі підійшли до краю платформи, вдивляючись у темряву, що згущається». Кернс тим часом спустився до тіла в центрі кола, опустився на коліна і розкрив Несесер, який я йому приніс. Він схилився над тілом спиною до нас, так що нічого не було видно. «Що, прости господи, він там робить?» – запитав Морган. «Не знаю точно», – відповів доктор. «Але я не сумніваюся, що все, за що господь може не пробачити. На наш невимовний подив... Тіло жінки раптом сіпнулося, немов від жорсткого спазму. Ноги засмикалися в повітрі, руки вчепилися пальцями в розм'яклу землю, згрібаючи бруд і шматочки трави. Кернс відкинувся назад, щоб оглянути зроблений ним феномен, а я почув, як доктор видихнув поруч зі мною. О, ні! У Кернса в правій руці, ніби ненароком, з'явився вже знайомий мисливський ніж. Водночас... Кінчиками пальців лівої руки він натиснув жінці на горло. «Уартроп!» – проричав Морган. «Уартроп!» Одним легким рухом руки Кернс провів ножем уздовж тулуба полонянки, що смикалась, розкриваючи їй черевну порожнину гострим, як скальпель лезом. Один безсердечний і варварський жест, і одразу пронизливий крик болю розірвав сутінкову тишу, мов ударом грому. Звук луною рознісся серед дерев і цвинтерних каменів, збільшуючись, заповнивши собою весь простір і час. Кожна секунда, здавалося, триває годину. Жінка перекотилася на бік і простягнула руки до Кернса, до людини, що розпоров її навпіл. Але він уже квапливим кроком повертався до нас із закривавленим ножем у руці. Піднімаючись на платформу приставними сходами, він затиснув лезо між зубами, і, мабуть, у цей момент відчув смак її крові на язиці. Піднявшись на платформу, він виплюнув ніж і той упав на дошки. Однак ми цього майже не помітили, бо погляди наші були прикуті до того, що відбувалося внизу. Нас скував страх, пронизав крижаний жах. Жінці вдалося встати на вкарачки і поповсти нам назустріч. Вона кричала і вирещала, наче не добити порося, що захлинається у власній крові. Але мотузка зіграла свою роль. Ланцюг, прикріплений до її шиї, натягнувся. Кернс схопив гвинтівку, підкинув на плече і втупився в приціл, повертаючи дуло з півночі на південь і назад, не звертаючи уваги на наше заціпеніння і переляк від цього несподіваного і жахливого повороту подій. Він, здавалося, навіть не чув несамовитих криків жінки, що стрясають повітря навколо. Тепер їй вдалося встати на коліна, і вона простягала руки до нас. Її обличчя перекосила гримаса болю. Нещодавно біла сукня була заляпана кров'ю і брудом. Ланцюг на її шиї брязкав і поскрипував щоразу, як вона відчайдушно смикала головою. ти проклятий, Корі!» – закричав Морган. «Вона жива!» «А я й ніколи й не говорив, що вона мертва», – резонно заперечив Кернс. «Спостерігачі, бачите що-небудь? Дивіться уважно! Містер Генрі, ти теж дивись!» Я відірвав погляд від нещасної жертви і став пильно вдивлятися в гілки дерев і цвинтерне каміння, чи немає де якогось руху. Але пелена затянула все навколо, і я не вгледів нічого, крім землі, дерев, каменів і тіней. А потім боковим зором я запримітив темний силует, що метнувся від однієї могили до іншої. Так, він низько пригинався до землі, просуваючись зигзагоподібно дедалі ближче і ближче. Я посмикав Кернса за рукав і вказав на силует. «Де?» – прошепотів він. «А, молодчина, бачу». «Джентльмени, спокійно. Перший постріл мій». Він став прямо... Розставив ноги для правильного балансу і прицілився, погладжуючи спусковий гачок. «Іди! Іди, друже!» – пробурмотів він. «Обід уже подано!» Самотній розвідник антропофаг лише на секунду завмер у нерішучості на краю рову. Дощ переливався на його молочній шкірі, і навіть із цієї відстані в сутінках, що настають, я бачив, як його рот відкривається і закривається, і як його зуби зловісно поблизкують у бездонні глотці. Масивні руки були такими довгими, що кінчики пальців буквально дряпали землю, коли він стояв трохи кривоногий на краю пастки. Якщо він не відчував нас поблизу, то все одно був настільки одержимий жагою крові, або ми були настільки йому байдужі, що він кинувся раптом уперед із страшним риком, одним махом подолавши відстань між ними пораненою жінкою. Їх розділяли приблизно 30 футів, і він уже підстрибнув, випустивши кігті і роззявивши пащу, коли Кернс вистрілив. Монстр перевернувся в повітрі. Куля Кернса прошила йому плече в дюймі від опуклого ока. Він каменем упав на землю, і його мукання і рев перекрили на якийсь час крики жінки. Але потім він швидко піднявся, плюючись і рохкаючи, простягаючи пазористі руки до жертви і вперто рухаючись уперед. Жінка обернулася на дивний хлюпаючий звук і на мить замовкла, паралізована жахом, а потім смикнулася на ланцюгу так сильно, що я думав, вона зламає собі шию. Керенс перезарядив гвинтівку і вистрілив знову, влучивши монстру у верхню частину стегна. Той спіткнувся, але продовжив рух. Ось їх із жертвою розділяє вже лише п'ятнадцять футів. Десять! Керенс передзаряджає, клацає затвор. Третій постріл влучив антропофагу в іншу ногу, і він звалився, дряпаючи пазурами землю, мукаючи і виючи, безпорадно ковзаючи ногами у багні. Керенс опустив гвинтівку. Морган закричав на нього – «Та заради Бога, що ви робите? Стріляйте ж, ви його не вбили!» «Ідіот!» – кинув Кернс. «Я й не збирався його вбивати». А жінка тим часом лежала нерухаючись. Чи то вона зламала шию, чи то знепритомніла від страху або від втрати крові. Доктор проштовхнувся повз Кернса до краю платформи і підібрав ніж, який той кинув. «Вил Генрі, ворушися!» Він зістрибнув униз. Я вибрав довше маршрут і спустився приставними сходами, нагнавши доктора вже біля тіла жертви. Я з побоюванням подивився через плече вортропа на кричущого звивистого антропофага. Я боявся, що він не досить сильно поранений і в будь-який момент збереться силами, підскочить і відірве нам голови своїми величезними руками. Але доктору було не до того. Він цілком і повністю зосередився на жінці». Він перекотив її на спину і притиснув пальці до її горла під щелепою. «Ще не надто пізно, Вилгенрі!» – сказав він, підвищуючи голос, щоб перекричати виття антропофага у нас за спиною. Він перерізав мотузку одним сильним рухом, сунув мені ніж і підняв жінку на руки. «За мною!» – скомандував він, і ми побігли, ковзаючи і спотикаючись у багнюці. Перестрибнули через наповнений газом і олією рів – і опинилися під платформою прямо під тим місцем, на якому стояв Кернс та інші. Він притулив жінку до стовбора дерева і низько схилився над нею, щоб оглянути рану на її животі. Просто над головою я почув, як Кернс крикнув униз. «На твоєму місці, Пеліноре, я поквапився!» Доктор не звернув уваги. Він скинув куртку, зірвав із себе сорочку так, що гудзики розлетілися на всі боки, Потім туго скрутив її і наклав на рану, а зверху притиснув моєю рукою. «Постійний тиск, Вілл Генрі, але занадто сильно не натискай!» У цей момент я почув, як Морган закричав гучним голосом, у якому звучала паніка. «Ось там! Ви бачите? Що це там таке?» Доктор схопив мене за плече і низько схилився до мого обличчя, глибоко заглянувши в очі. «Ти зможеш, Вілл Генрі!» «Зможеш?» Я кивнув. «Так, сер. «Тримай». Він вклав мені в руку револьвер і повернувся, щоб іти, але раптом завмер. Я вирішив, що нам кінець, що один із людожерів прокрався між деревами і вже навис над нами. Я простежив за поглядом доктора і побачив худорляву фігуру з гвинтівкою. Сині очі блищали в темряві. «Я залишуся з Уиллом», сказав Малакі. Він залишився, і тут з'явилися антропофаги, приваблені виттями-стогонами свого підстреленого родича. Сама земля вивергала їх, могили здіймалися і немов випльовували їх назовні. Довгі роки вони рили тунелі, розширюючи свої підземні володіння, щоб було де розмістити підростаюче покоління. У твердому кам'янистому ґрунті Нової Англії, глибоко під могилами, вони прорили мережу тунелів, які можна порівняти за складністю переплетіння з лабіринтом. Тепер, розлючені тим, що хтось посмів вторгнутися в їхнє володіння, що хтось поранив їхнього одноплемінника, вони наближалися з боку східного кордону кільця забою. Молочна білою масу, що шипіла, хрюкала, гарчала і клацала зубами, вони скупчилися на краю рову і зупинилися. Можливо, вони відчули щось, що їм не сподобалося. А може, і глибше інстинкт підказав їм щось. Інстинкт набути за роки битв із своєю здобиччю. Я почув, як Кернс крикнув нагорі. «Тихо, хлопці, тихо! Тільки за моїм сигналом! Брок, ти готовий?» Брок кинув щось у відповідь. Поруч зі мною Малакі опустився на одне коліно і звів гвинтівку. Я був так близько до нього, що чув його переривчасте дихання і відчував запах його мокрого вовняного піджака. По інший бік від мене безіменна жертва Кернца прийшла до тями і схопила мене обома руками за зап'ястя не розуміючим поглядом дивлячись мені в обличчя. Хто ти? прохрипіла вона. Ти Янгол? Ні, відповів я. Мене звати Вил Генрі. Раптом. Голос Кернса гучно пролунав над кладовищем. «Давайте, давайте, красені мої, ідіть, ідіть швидше, свято починається!» Ефект, спричинений криками на антропофагів, був миттєвим. Гігантськими стрибками вони рушили вперед, усередину кільця забою. Дві дюжини сильних розлючених монстрів з блискучими очима цибулинами і розкритими пащами – Щойно останній із них перестрибнув рів, Керн скрикнув «Брок, вогонь!» І Брок кинув у рів палаючу ганчірку. Вогонь зметнувся на п'ять футів у висоту. Я відчув його жар на своїх щоках. Вогонь миттєво охопив весь рів, уклавши всередині кільця забою всіх монстрів. Вони забігали і заметушилися в паніці, а навколо здіймалися язики полум'я і чорні клуби диму. Заволодівши вогнем, людство визначило долю чудовиськ. «До зброї, джентльмени!» – крикнув Кернс, перекриваючи тріск вогню, шипіння і шурхи дощу, верескливі крики жах антропофагів. «Вогонь!» – над нами пролунав тріск пострілів, такий сильний, що я злякався, що платформа ось-ось завалиться нам на голову. Уже зовсім стемніло, але тепер… Усе осяялося з полохами світла, спалаючої траншеї. А в кільці забою метушилися і смикалися монстри. Керенс прокричав. «Це все одно, що забивати рибу в бочці!» Щось розміром з м'яч приземлилося середині кола. І тут же земля здригнулася, і пролунав оглушливий вибух гранати. «Не бачу! Не бачу!» Відчайдушно бурмотів малакі, повертаючи гвинтівку то вправо, то вліво. Хоч би одного підстрелити, Господи, тільки одного. І тут його бажання було виконано. Антропофаги не народжуються із жагою до людської крові. І на відміну від самотньої акули чи орла, не народжуються вони і мисливцями. Їм доводиться як левам і вовкам, як і людям, до речі, вчитися у старших. Дорослими антропофаги стають у віці 13 років, а до цього вони годуються тим, що залишилося після дорослих. Це період навчання, проб і помилок, спостережень і наслідування. Один із вражаючих фактів. Антропофаги дуже піклуються про своїх молодших. Тільки в екстремальних випадках. Одним із таких був випадок на злощасній феронії, описаний капітаном Варнером, коли молодшого з'їли. Антропофаги приносять їх у жертву. Такі випадки і ввели в оману Вальтера Скота і Шекспіра, які називали антропофагів канібалами З тим самим успіхом людей теж можна було б назвати так Бо відомі випадки, коли в екстремальній ситуації ми поїдали собі подібних Усім племенам антропофаги навчають і захищають своїх нащадків і в разі небезпеки ховають їх подалі Один молодий антропофаг приблизно мого віку не перестрибнув через рів разом з усіма Може, злякався, а може, просто не встиг, як уже зметнувся вогонь. Невидимий за язиками полум'я, він обігнув кільце забою і опинився між деревами, якраз у тому місці, де ховалися ми. Його напад був незграбним, а, можливо, і першим у його житті. Ми не чули, як він підкрався. І тільки коли він вийшов за дерева, відкриваючи пащу і простягаючи вперед пазуристі руки так, як це робили дорослі антропофаги, Малакі обернувся і помітив його. Цих кількох дорогоцінних секунд було достатньо, щоб Малакі розвернувся і вистрілив. Я не сумнівався, що він промахнувся. Як промахнувся б я чи будь-хто інший на його місці. Він влучив антропофагу рівно між очей. Рана смертельна для людини. Але, як зауважив доктор, в антропофагів між очей не розташовується жодних життєво важливих органів. Постріл просто сповільнив його наближення, але не настільки, щоб Малакі встиг перезарядити рушницю. Він і не спробував, а просто щосили вбив гвинтівку прямо в пащу, що розверзлася над ним. Паща зачинилася, і уламки гвинтівки разом із кров'ю і зубами полетіли на всі боки. Малакі зробив крок назад, оступився, впав. Ще секунда і ревучий антропофаг схопив би його, але я був лише за 3-4 фути, і куля з мого револьвера встромилася йому в руку, яка простягалася до обличчя Малакі, та вже дряпала його нігтями по щеці. Це був мій перший і останній постріл. Безголова тварюка одразу ж забула про Малакі і зосередилася на мені. Я й оком не встиг моргнути, як молодий антропофаг вирвав пістолет доктора з моєї руки і схопив мене за горло. Він підняв мене за шию на кілька дюймів над землею і потягнув до себе в пащу, що клацала. Я ніколи не забуду, хоча відтоді минуло вже ціле життя жахливого запаху, яким він дохнув на мене, і вигляду рядів гострих зубів, що спускаються донизу по глотці. Цей краєвид я зміг би роздивитися й краще, якби не малакі. Він накинувся на монстра ззаду і повис у нього на спині. Мені цього було достатньо. Слова доктора Луною відгукнулися в мене в голові якщо краще не прицілитися, бий його в око, це їхнє вразливе місце. Я вихопив із за пояса ніж і встромив його антропофагу в чорне не проникне око, по самісіньке руків'я. Антропофаг забився в вагоні, намагаючись ще й скинути малаки зі спини. А я для вірності провернув лезо кілька разів, висмикнув ножа і встромив монстрові в інше око. Засліплений, закривавлений він з гарчанням заметушився, хапаючи позористими лапами повітря, немов ми грали в хованки. Страшна пародія. І звалився на коліна, скажено розгойдуючись ззад вперед Нас врятувало те, що в безсонну ніч, коли доктор робив розтин у лабораторії, я змушений був робити записи під його диктовку. І хоча тоді я валився з ніг від втоми, я спостерігав і запам'ятовував – як і молодші антропофаги. Тож тепер, бачите, я знав, на відміну від багатьох, де саме в цих монстрів розташований мозок. І я встромив ніж антропофагу саме в це місце, між нижньою щелепою і геніталіями. Ось і все. Монстр закам'янів і впав на землю, розкинувши руки. Я теж звалився поруч, притискаючи до живота ніж тримтячими руками, Ледь переводячи подих після пережитого шоку Рука опустилася мені на плече Я інстинктивно підняв ніж Але це був лише Малакі Його обличчя було заляпане брудом На ці виднілися подряпани від кіхтів антропофага Уил Генрі, ти поранений? Я похитав головою Я ні Але він так Я вбив його Малакі Убив, гада! Він усміхнувся і посмішка виявилася яскраво білою на брудному обличчі. Кернс мав рацію у своєму передбаченні. Все зайняло не більше десяти хвилин. Незабаром з'явився доктор. «Що сталося?» – стурбовано запитав він. Вил Генрі вбив антропофага», – пояснив Малакі. Вил Генрі!» – вигукнув доктор. Він подивився на мене з подивом. «Він урятував мені життя», – додав Малакі. «І не тільки твоє», – сказав Уортроп. Він опустився на коліна перед жінкою, помацав пульс і піднявся. «Вона втратила свідомість і велику кількість крові. Ми маємо негайно доставити її в лікарню». Він поспішив геть, щоб організувати перевезення, а Малакій підібрав держак гвинтівки і підійшов до кільця забою, де вже зібралися всі чоловіки. «Я не бачив Кернса». Доктор майже одразу ж повернувся з Обрайном. І всі разом ми віднесли жінку до воза. «Що я скажу лікарям?» – запитав О'Брайен. «Правду», – відповів Уортроп. «Ви знайшли її пораненої в лісі. Ми теж підійшли до кільця забою». Ніхто не говорив. Наче ми всі чекали чогось, але ніхто не міг сказати чого. Здавалося, всі в шоці. Обличчя чоловіків розчервонілися, дихання було переривчастим». Тремтячими руками Морган набив трубку, і вогонь сірника відбився в його запітнілих окулярах. Вортроп кивнув мені йти за ним і перестрибнув через рів. Ми опинилися всередині кільця забою. Тут я і побачив Кернса. Він блукав серед відірваних кінцівок і блідих тіл, від яких у сирому повітрі піднімалася пара. «Уіле, дай мені свій револьвер!» Я простягнув револьвер Кернсу. Він штовхнув ногою одного монстра, той злегка схопив його за ногу, і Кернс добив його з револьвера. Так він зробив ще кілька контрольних пострілів. Потім повернув пістолет доктору. «Порахуйте їх, потім порівняємо результати», – сказав він. Я нарахував 23, Уортроп теж, і Кернс. «Є ще один, сер, сказав я. «Він під платформою». «Під платформою?» – здивовано підняв брови Кернс. «Я вбив його». «Ти вбив антропофага?» «Я підстрелив його, а потім виколов очі і вибив мозок». «Вибив мозок!» «Ось уже справді асистент-початківець монстролога», – розсміявся Кернс. «Уортроп нагородіть хлопчика головною медаллю товариства монстрологів за хоробрість». Посмішка розтанула на його обличчі. Очі потемніли. Отже, в сумі 24. Додамо ще 3-4 молодих, які втекли і сховались десь. Вийде 27-28. Але ми припускали, що приблизно стільки й буде, сказав Вортроп. Так, от тільки ми, звісно, підсвітимо зараз, щоб упевнитися, але поки що я щось не бачу серед них тієї одноокої матері всього племені. Вортроп Її тут немає. Коли Морган приєднався до нас серед трупів антропофагів, над якими здіймалася пара, він уже трохи отямився. Самовладання поступово повернулося до нього, хоча повертатися то було особливо нічому, настільки події останніх днів вибили його з колії. Але принаймні він був знову в змозі відчути себе людиною закону. Він суворо звернувся до Кернса Тоном, що не допускає заперечень. «Ви під арештом, сер!» «На якій підставі? У чому мене звинувачують?» – запитав Кернс, кокетливо поплескаючи очима. «У вбивстві...» «Вона жива, Роберте!» – сказав Уортроп. «Принаймні була жива, коли її відвозили. Тоді у спробі вбивства, у викраденні, у безрозсудному ризику і у полюванні безголових монстрів до настання сезону полювання...» З готовністю запропонував Кернс. Морган обернувся до доктора. Вортроп, я спирався на вашу думку в цьому питанні. Я довірився вам як експерту. Ну то й що, сказав Кернс. Прокляті тварюки мертві. У чому претензії? На вашому місці я приберіг би ці аргументи для суду, містер Кернс. Доктор, поправив його Кернс. Доктор Кернс, Корі. Кернс Корі, мені плювати. «Белінора, ви знали, що він збирається зробити? Ви знали, що було в тому ящику?» «На твоєму місці, Уортроп, я б не став відповідати», – сказав Кернс. «Я знаю прекрасного адвоката у Вашингтоні. Якщо хочеш, я тебе з ним познайомлю». «Ні», – відповів доктор Моргану. «Я не знав, що в ящику, але я підозрював». «Я не винен у тому, що вони люди жери і нічого іншого не їдять», – сказав Кернс. Так само, як невинені в тому, що вони тут з'явилися. Але я розумію, Констебель, це ваша вдячність. Ви людина закону, а я людина... Він не став закінчувати фразу. Ви найняли мене для виконання певної роботи і дали певні обіцянки, яких ви зобов'язалися дотриматися після закінчення цієї роботи. Тож дозвольте мені справді її закінчити, перш ніж ви порушите своє слово. «Я не давав вам жодного слова», – замотав головою Морган, і раптом завмер. Дещо з того, що сказав Кернс, почало доходити до нього. «Що ви мали на увазі, сказавши, дійсно закінчити?» «Є велика ймовірність, що антропофаги ще залишилися», – обережно сказав Уортроп. «Ще? Скільки ще? Де?» Морган почав судорожно озиратися на всі боки, Немов очікуючи, що зараз наступна партія монстрів виникне просто на краю рову. «Ми не дізнаємося, де, поки не потрапимо туди», – сказав Кернс. «Потрапимо куди?» «У їхнє миле гнездечко, Констебель. Туди, де вони живуть?» Але Констебель відмовився навіть говорити на цю тему. Натомість він зібрав своїх людей, подякував їм за хоробру участь у битві, яку він порівняв з битвою при Ватерлоу і віддав команду зібрати тіла монстрів в одну купу, щоб їх знищити. Ми з Малакі доручилися до брудної роботи. Ми притягли тіло вбитого мною молодого антропофага з-під платформи і поклали його в загальну купу. Далі жахливий пагорб облили залишками пального з каністри. Кернс запалив сірник і сказав, «Спочивайте з миром!» І тільки тоді кинув сірник у центр купи. Полум'я злетіло до самого неба. Невдовзі почувся запах горілої плоті. Я не вперше відчував його. Очі в мене заслізилися настільки від диму, скільки від спогадів, що спалахнули яскраво разом із полум'ям. Чиясь рука лягла мені на плече. Я обернувся і побачив малакі. У його синіх очах відбивалося світло багаття. По пораненій щеці скочувалася сльоза. Від багаття йшло тепло, але Малакі був скутий крижаною тугою. Крижаною, як могильні камені. Бідний. Про що він думав, дивлячись на палаючих монстрів, як не про свою сім'ю? Про Майкла і про батька. Про матір, що притискає до себе немовля переламаними руками. Про улюблену сестру Елізабет, яка прибігла до нього по порятунок, а зустріла смерть. Чи відчував він полегшення зараз? Чи відбулося, на його думку, правосуддя? «Я теж мертвий, всередині нічого немає», сказав він мені. «А зараз? Чи воскресило його це багаття з відірваних кінцівок і торсів, звалених у купу? Я гостро співчував його горю, бо ми були братами по нещастю. Такому... Коли всі дороги ведуть тільки до незнищенного горя і почуття провини. Чи є чудодійний засіб, чарівний еліксир, придуманий людьми або богами, здатний зцілити нас і полегшити агонію. Ось уже рік минув відтоді як я втратив своїх батьків, а пам'ять досі мучить мою душу, немов та ніч, коли наш будинок згорів дотла, була тільки вчора». Та й зараз, 80 років потому, вони все ще тліють у руїнах. Чорні, скорчені трупи моїх батьків. Я чую їхні крики так само виразно, як скрип цієї ручки по папері, коли я пишу зараз. Як шум вентилятора на своєму столі, як щебет птаха за вікном. Я бачу батька таким, яким він був перед смертю, з тією самою виразністю, з якою бачу календар, що висить зараз на стіні і відміряє дні мого життя Або сонячне світло на галявині, над якою пурхають бабки і метелики Майже тиждень батько лежав у ліжку, охоплений жорсткою лихоманкою, що накочувалася і спадала, як приплив і відлив Щойно він горів, наче у вогні, а вже наступної миті стукав зубами від холоду, і не вистачало ковдр, щоб його зігріти Ніщо не затримувалося в його шлунку, а на третій день страждань по всьому тілу в нього стали з'являтися яскраво червоні плями розміром з півмонети. Моя мати, ігноруючи його протести, «це просто температура, нічого страшного», запросила сімейного лікаря, який поставив діагноз «аперізуючий лишай» і обіцяв повне одужання. Матір це не переконало. Батько нещодавно повернувся додому з поїздки з вортропом невідомо куди, і вона підозрювала, що він підхопив якусь рідкісну тропічну хворобу. У батька почало випадати волосся. Воно вилазило клаптями, навіть його борода і брови обсипалися, як осіннє листя. У паніці мати послала по вортропа. До цього моменту червоні плями на тілі батька почали запалюватися, на них з'явилися молочно-білі крапки розміром з шпилькову головку. Доторкатися до них батькові було боляче. Навіть дотик нічної сорочки до одного такого набряку змушував його битися в агонії. Тому він змушений був лежати нерухомо поверх ковдри, безпорадно віддавшись болю. Він не міг їсти, він не міг спати. До того моменту, як прийшов Уортроп, він впав у стан майже повного безпам'ятства. Здавалося, він не впізнав доктора і був не в змозі відповідати на запитання про свій стан. Доктор оглянув виразки і взяв кров на аналіз. Він посвітив йому в очі і подивився в горло. Взяв зразки волосся, що залишилося на подушці та ковдрі. Батько на той час був уже зовсім лисий. Вортроп виміряв і нам із матір'ю температуру, і нам посвітив очі і взяв аналіз крові «Ви знаєте, що з ним?» – сказала мати «Можливо, це лишай», – сказав доктор «Але це не лишай», – наполягала вона «Ви це прекрасно знаєте, скажіть, що насправді з моїм чоловіком, будь ласка, доктор Уортроп» «Не можу, Мері, тому що я не знаю, мені потрібно зробити аналізи» «Він виживе?» «Думаю, так. Можливо, він житиме ще дуже довго», – додав він загадково. «А поки що спробуйте прикладати йому гарячі компреси, такі гарячі, як він тільки зможе витримати. Якщо щось зміниться, на краще чи на гірше, негайно надішліть до мене вашого хлопчика». Приписане лікарям лікування дало тимчасовий перепочинок від болю. Мати опускала шматочки нарізаного простора для лавчан з окропом і, витягнувши їх щіпцями, перекладала до виразок на тілі батька. Але варто було тільки тканині почати остигати, як біль повертався. Тепер до нього додався ще й нестерпний свербіж, що зводив його з розуму. Компреси перетворилися для матері на виснажливу, безперервну роботу. Вона тільки й робила, що перебігала від ліжка до печі і назад – і так година за годиною, день і ніч, аж поки врешті-решт вона одного дня не витримала і упала на моє ліжко подрімати хоч трохи, а її обов'язки перейшли до мене. Мої тривога, трубота і страх, нестерпно гострі на ранній стадії його хвороби, тепер вилилися в безперервну турботу і догляд. Дитина беззахисна перед хворобою батьків, вона не може бачити, як той лежить у ліжку і страждає. Батьки, вони ж як сонце над головою, завжди були, є і будуть. Дитина собі уявити не може по-іншому. Якщо зліг батько, де гарантія, що завтра сонце не впаде в океан? Заключний етап настав в один із тих опівнічних перепочинків матері, коли вона пішла до моєї кімнати, щоб приткнутися поспати на кілька хвилин. Я вискочив на вулицю принести дров, а коли увійшов назад у кухню – Виявив, що батько піднявся з ліжка вперше за дуже довгий час. З моменту хвороби він схутно 20 фунтів, і нічна сорочка болталася на ньому. Він неспокійно стояв біля печі, з божевільним виразом глибоко запалих очей. Він пильно подивився на мене, повернувши скелетоподібну голову, коли я покликав його, і прошипів тихо. «Горить! Горить!» Він простягнув мені одну руку, поїдену виразками зі словами. «Вони не залишать мене в спокій. Дивись!» У німому жаху я дивився, як він провів нігтям по одній з виразок, розкриваючи білий нарив. риф. волокниста маса безбарних черв'яків», – видивилася назовні. Вони були не товщі за людську волосину. «Навіть мій язик!» – простагнав він. «Коли я говорю, нариви лопаються і я ковтаю цих черв'яків!» І батько заплакав. Сльози його були з домішками крові, і в них теж звивалися маленькі черв'яки. «Я відчув огиду і жах, але не міг рушити з місця. Мені було не осягнути міри його страждань, і я не міг нічим полегшити їх». Тоді я не знав, що це за істоти, які населили тіло батька і атакують його зсередини. Я не був ще під опікою доктора і жодного разу не чув слово монстрологія. Я знав, який вигляд мають монстри, яка дитина не знає. Але як усі діти, коли я думав про монстрів, я уявляв собі моторошних потворних звірів, і характерним для них усіх було тільки одне – їхній величезний розмір. Але монстри, як я знаю тепер, бувають усіх можливих видів і розмірів, і тільки їхній апетит до людського тіла визначає їхню суть і назву. «Убити їх» – пробормотів батько слідом за цим, не маючи на увазі, що це повинен зробити я, а просто як висновок його змученого розуму. «Убити їх» – перш ніж я встиг якось відреагувати – він відчинив двері печі, голою рукою витягнув тліюче поліно і приклав його гарячим кінцем до виразок на руці. Тут же він закинув назад голову і видав нелюдський крик. Але божевілля більше, ніж біль, рухало його рукою. Рукав його сорочки зайнявся полум'ям, вогонь перекинувся на всю сорочку і за кілька секунд мій батько перетворився на палаючий смолоскип. Обпалена шкіра стала тріскатися немов земна кора під час землетрусу. Тріщини, дивно знакровлені, пробігали від однієї вироски до іншої, і з розкритих наривів випливають білі тонкі черв'яки. Вони каскадом стікали з його заплаканих очей, вивалювалися з носа, витікали з вух, фонтаном били з рота. Він упав спиною на раковину, і полум'я перекинулася на фіранки». Я почав кричати і кликати маму, бо дим і запах палаючого тіла вже наповнив кухню. Вона увірвалася в кухню з моєю дитячою ковдрою в руках і спробувала накинути її на остов батька, не перестаючи кричати мені «Біжи, Уил Генрі, біжи геть, біжи!». До цього часу полум'я вже досягло стін і піднімалася до дерев'яних перекриттів стелі. Дим був таким густим, що я почав задихатися і відчинив двері за спиною, щоб впустити трохи повітря, але повітря, що увірвалося, лише ще сильніше розпалило вогонь. Крізь руду, палену вогню і вихори сажі, я побачив, як батько вчепився в матір. Так їх і закарбувала моя пам'ять. Вона – в обіймах батька, обидва – в обіймах полум'я». Зараз, стоячи біля багаття, в якому догорали антропофаги, я зі здриганням згадував ту ніч. Малакі питав мене, що ж я тоді зробив, і я відповів йому – втік. І це було правдою. Я втік тоді, і я біжу досі. Біжу від запаху палаючої плоті, запаху палаючого волосся моєї матері. Біжу від криків і виття, коли позаду мене обвалилася стеля. Біг тоді, біжу зараз і буду бігти ще бог знає скільки. Кажуть, час лікує, але це не мій випадок. Немає ліків, немає полегшення моїй ноші. Я все ще чую голос матері, коли полум'я вже охопила її рот. Вона продовжувала кричати. «Уїл! Уїл!» «Де ти?» І я відповідаю. «Я тут, мамо. Я тут, уже старий, чиє тіло час немилосердно підточив, але чию пам'ять немилосердно залишив недоторканою. Я вирвався. Я зв'язаний по руках і ногах. Я втік. Я назавжди залишився там».